To přikázání máme od Krista, aby ten, kdo miluje Boha, miloval i svého bratra. Milí bratři, milí sestry, srdečně vás vítám v dnešní bohoslužbě na 18. neděli po Trojce. Milovat Boha a milovat svého blížního. To je náplň křesťanů. To je to, co máme dělat nejenom v neděli, ale každý den svého života. A když toto děláme, tak vše je správně v pořádku. Nespočívá naše náboženství v tom, abychom splňovali nějaké předpisy a zákony Milovat Boha a milovat svého blížního, to je ono. Uvědomujeme si ovšem, že my na to často nestačíme a jsme dlužní Bohu a svým blížním. To je důležité se uvědomit. A v některých spěvnicích, v zpěvnicích některých církví máte na prvních stránkách na spytování svědomí, takové zrcadlo, nějaký vytřet přikázání nebo úvahu. Při četbě si uvědomujte, že v našem životě není vše v pořádku. A my jsme vlastně tu, abychom tomu čelili, si to přiznávali. A to napravili. Protože ještě důležitější než naše povinnosti a naše láska je ta láska, kterou můžeme přijmout od něho. Před našich snách, před naší láskou je jeho láska. On nás chce přijmout a milovat a díky tomu můžeme Každý den, začínat znovu. Bůh je i zde. Bůh nás přijímá ve svém synu. A Bůh nás chce pomáhat v přitomnosti svého ducha. Nyní i na věky. Amen. Kriste, ty jsi nám přikázal, abychom milovali Boha a svého blížního a tak naplnili celý zákon. Pomoz nám, abychom odchodně poslouchali tvé přikázání a nechali se vést tvou láskou. Ty jsi naše pomoc nyní i na věky. Všechna tato přikázání. Já jsem hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl v egyptské země z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mě. Nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi, nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanit, ani tomu sloužit. Já jsem hospodin, tvůj Bůh, Bůh zálechlivě mi milující. Stihám vinu otců na syne do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří pevně nenávidí, ale prokazují milosedenství, Tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachování. Nezneužiješ jména Hospodina svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. Pamatuji na den odpočinku, že ti má být svatý. Všechny budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci, ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host, který žije v tvých branách. Šesti dne učinil hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v ní a sedmého dne odpočinu. Proto pořebnal hospodin den odpočinku a odtěnoklil jej jako svatý. Stí svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává hospodin Tvůj bůh. Nezabiješ, nezesmilníš, nepokradeš, nevydáš proti svému blížnímu křivé svědectví. Nebudeš dikti podobně svého blížního, nebudeš dikti po, po ženě svého blížního, ani po jeho otroku. Ani po jeho otrokyni, ani po jeho výku, ani po jeho osu. Vůbec po ničemu, co patří tvému blížnímu. Svíce Boha, mím je slovo tvé a světlo jste srné. Alemujem. No.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 Let's <laughs> go.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 Bibli Biblii rozhovor. Může nás to trochu překvapit, když máme v paměti různé scény a situaci, když Ježíš mluvil s farizejem, s zákoniky a většinou to bývají hádání, polemické diskusy, kontroverzy. I když evangelijní příběhy jsou přelijak stylizovaný, nechtějí být, být přímým zápisem rozhovoru. Většinou počítáme s tím, že Ježíš se těmi svými současnými, s jinými učiteli, tolik nedohodl, jak to tady se zdá v tomto rozhovoru. A určitě Ježišovým odsouzeným předešly různá nápěti, třeba i léčky. A někdy jsou ty scény, které máme v Novém zákoně, jsou i spojeny s různými Ježíšovými činy. Pro evangelistu Matouš je důležitý často ten rozdíl mezi Jižíšovým učením a soudovým židovstvím, co vlastně Ježíš chtěl změnit. Matouš považuje Jižíšovo učení jako nový zákon oproti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 Otázka v dvoru mezi židovskými rabiny. Proč první přikázání? Židé, to víme, měli nebo mají dnes v tooře 613 předpisů přikázání. Vyslovně přikázání v těch pěti možíšových knihách.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 na starý zákon, na Bibli samotnou. A cituje pátou Mojišovu knihu: Šma Izrael právě tato modlitba, který zbožní židé dvakrát denně, je, jednou ráno a jednou večer recitují. A k tomu ještě přidá přikázaný lásky k blížnímu.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 To druhé má potom ten, to pokračování Ježišová partnera. Druhý učitel ještě k tomu připojuje a zdůraznuje, že láska je i důležitější než oběti. Nebo jako bychom my říkali, jako bohos, důležitější než bohoslužba jít je láska k blížnímu. Toto říká on, ten druhý učitel, ale zdá se, že dobře pochopil i Ježišův výklad. Ježiš souhlasí, nejsi daleko od Božího království. Ovšem, tento výrok, nejsi daleko od Božího království, už tak Kolegiálně nezaznívá, nejsi daleko od Božího království. To je, jakoby Ježíš teď chtěl dát tomu druhému známku. Jakoby Ježíš stal nad zákonem jako hlavní učitel a vydával nový zákon. Jako u evangelisti Matouše.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 no ty máš tady jeden palec a tady jeden palec. láska k Bohu a láska k Tak jednoduché to je a Ježíšovo učení není komplikované. Je to jednoduché. Ovšem, není snadné. A to víme. A celý život s těmi deseti prstama a s těmi tým, dvěma palci zápasíme. A bychom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 i v křesťanství se to praktikuje. To, co jsem říkal na začátku bohoslužby, takové, takové, takové spytování, svědomí, takové spoubětné zrcadlo, když konfrontují svůj vlastní život s konkrétními situací, když se mám chovat tak a tak. To k tomu patří. A čím konkrétnější to přikázal, tím jasnější to pro mě bude, bude, co mám dělat. Toto říkám, že je praxe v židoství i v křesťanství, a někdy musím přiznat, trochu závidím bratři a sestry v katolické církvi, že mají tam těch předpisů a mají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 Určitě jsou to také křesťané, kteří přemýšlí o tom, co je důležité a co je méně důležité, a co je dobrý a co je špatný. A my víme, že tyto otázky vedou do konfliktu. A teď nemyslím jenom do konfliktu s okolním světem, který je,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 tak myslím, Ježíš to vůbec nemyslel. Ale on věděl, že člověk normálně myslí na sebe. Každý z nás má sebe sebezachovit a ta láska k blížnímu má být zrovna tak samozřejmá, jako když myslíme na sebe. Stejnou samozřejmosti milovat svého blížněho jako sebe.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 Bože bože náš, děkujeme ti, že tvoje láska nosí život náš, nás všech. A děkujme ti, že v Ježíši svou lásku prokazuješ mezi námi. On se stal člověkem, on nám otvírá. Oči i pro naše možnosti a pro smysl našeho života. Prosíme tě, abychom se svými možnostmi a s tvými přikázáním zacházeli zodpovědně tobě věrně a láska. Prosíme tě za všechny naše zbory, za naši církev, za všechny křesťany, aby mezi nimi mohla být živé, živá láska, povzbuzení, naděje v tvé království. Dej nám vnitřní svobodu, abychom mohli konat to, co v konkrétní situaci je důležitý. Dej nám svobodu a dej nám sílu dělat to, co je správně, co pomáhá našim blížním, co se líbí tobě. Prosíme ti za mír v tomto světě. Prosíme ti za důvěru, za ochotu směřit se, za lidi, kteří dokážou překonat nenávist a agresi. Prosíme ti za odvahu a rozum v politice naše zemi. Prosíme ti za lidi, kteří trpí násilím, válkou a napětím ve společnosti. Myslíme na naše rodiny, na naše přátele, zvlášť na nemocný, tím, který se, na ty, kterým se nevede dobře. Buď jim blízký, buď jim ve své lásce přítomen. Ukaž, co našim vztahům pomáhá a co pomůže těm, kdo trpí a kteří nemají dostatek. Požehnej nám, tak, abychom i my se stali požehnáním pro druhé. Buď s námi na našich cestách, ve všech dobách, v všech situacích. Ootvírej svoje království pro nás. Uč nás odpouštět. Uč nás překonat v ranici. Uč nás jeden druhého nosit. Na cestě do tvého království. Voláme se s tvým synem, který je zde s námi i pro nás. Voláme k tobě. Od přede mnou, který Tvarstvo nad vámi a buď vám milostiv, obrat hospodin tvářkou k vám a dej vám.